Озвучено книжкова хмаринка, розділ десятий, частина друга. Лізі перекинулася на спину в кабінеті Скотта і подивилася вгору на світло просто в себе над головою. Її грудь боляче пульсувала. Не думаючи про це, вона притисла до неї жовтий плетений квадратик. Спочатку біль навіть посилився, але потім їй ніби трохи полегшало. Вона дивилася вгору на світло, важко дихаючи. Її ніздрі забивав кислий дух поту, Сліз і крові – варева, в якому маринувалася її шкіра. Вона застогнала. Усі Лендони стілюються швидко, інакше ми не могли. Це була правда, і вона мала підстави вірити, що це правда. І ніколи раніше вона так не хотіла належати до Лендонів, як тепер. Вона вже не Ліза Дебушер із Лізбонфолс, яку задумали і створили мама і тато, не Лізі Хвостик. «Ти та, хто ти є?» – спокійно відповів їй голос Скотта. «Ти Лізі Лендон, ти моя маленька Лізі». Але було жарко. І їй дуже боліло, тепер їй хотілося льоду. І говорив чи не говорив Скотт Лендон, він ніколи не здавався їй таким довбано-безнадійно мертвим. «Пеза КПТ, люба моя дитина», – наполягав він, але цей голос пролунав десь дуже далеко. «Далеко». Навіть телефон на великому слоні-ідіота, по якому вона теоретично могла би викликати допомогу, здавався дуже далеким. А що здавалося їй близьким? Запитання. І дуже просте. Як могла вона застати свою сестру в такому стані і при цьому не пригадати, що вона застала свого чоловіка точно таким у той час, коли на них накотилася холодна хвиля 1996 року? Я пригадала, прошепотів її розум, її розумові, коли вона лежала дивлячись угору на світло, а жовтий плетений квадратик – притулений до її покаліченої груді, забарвлювався в червоний колір. Я пригадала. Але пригадати Скота у кріслі Гойдалці означало пригадати оленячі роги, а пригадати оленячі роги означало пригадати, що сталося, коли ми вийшли з-під дерева ням-ням під снігопад. А пригадати це означало постати перед правдою про його брата Пола, а постати перед правдою вою пам'яттю про Пола означало знову повернутися назад у ту холодну кімнату для гостей, де північне сяйво вигравало в небі, а вітер завивав, прилетівши сюди з Канади, з провінції Манітоба, подолавши далеку дорогу від Єлоунайфа. «Ти хіба не розумієш цього, Лізі? Усе це було пов'язане, воно завжди було пов'язане. І якби я дозволила собі поновити перший зв'язок, штовхнути першу кісточку доміно? Я збожеволіла би», – розтогнала вона, – «як вони» як Лендони і Ландреуси, і всі, хто про все це знає. Не дивно, що всі вони схибнулися розумом, коли зрозуміли, що існує інший світ, одразу за дверима до цього світу, і стіна між ними така тоненька. Але навіть не це було найгіршим. Найгіршим була та проява, яка так переслідувала його, плямиста проява з нескінченним рябим боком. «Ні», – скрикнула вона в порожньому кабінеті. Вона кричала, хоч це завдавало їй гострого болю в усьому тілі. «Ой, ні! Зупини їх, зупини! Зроби так, щоб ці спогади зупинилися!» Та було вже пізно. І це було надто правдою, щоб і далі її заперечувати, хоч би яким великим був ризик збожеволіти. Бо і справді існувало таке місце, де їжа ставала поганою, а іноді і просто отруйною, після того, як споночіє. І де ота плямиста проява... Довгий хлопець Скота, я тобі покажу, який він подає голос, коли розглядається навколо. Може бути реальною». «О, вона реальна, справді реальна, прошепотіла Лізі. Я її бачила». У порожньому населеному привидами кабінеті небіжчика вона почала плакати. Навіть тепер вона не знала, чи це було правдою. Не знала, коли саме вона це бачила, якщо бачила, але вона відчувала, що це правда». Так люди, хворі на рак, раптом помічають подібну прояву, що уриває останню їхню надію у затуманеному склі карафи з водою, яка стоїть біля їхнього ліжка, коли вже прийнято всі можливі та неможливі ліки, прийнято максимальну дозу морфію, і час зупиняється, а біль усе ще в тілі і усе глибше і глибше врізається у ваші непідвладні ніякому сну кістки. І ця проява жива. Жива, зловтішна і голодна. Проява, що від неї її чоловік намагався, як вона була впевнена заховатися за пляшкою. І за сміхом, і за письменницькою працею. Проява, яку вона майже бачила в його порожніх очах, коли він сидів у холодній кімнаті для гостей перед телевізійним екраном, що цього разу був темний і мовчазний. Він сидів у кріслі-гойдалці, загорнутий по самі очі, туплені в чорний екран телевізора, в жовту африканку доброї матінки з її веселими кольорами, він дивиться на неї і водночас крізь неї. Він не відповідає на своє ім'я, яке вона повторює з дедалі розпачливішою гарячковістю, і вона не знає, що їй робити. Когось покликати, думає вона, ось що треба мені зробити, і поквапно повертається коридором до їхньої спальні. Канті річ у Флориді, і будуть там до середини лютого. Але Дарла і Мед перебувають зовсім поруч, через дорогу, і вона вирішує зателефонувати Дарлі. Вона нітрохи трохи не турбується, що їх доведеться розбудити посеред ночі. Їй треба з кимось поговорити. Вона потребує допомоги. Але вона її не одержує. Шалена буря, така холодна, що Лізі мерзне навіть у своїй фланеловій нічній сорочці з накинутим поверхнею вовняним светром. Буря, яка примушує піч у підвалі працювати безперервно, тоді як будинок тріщить і стогне, а іноді навіть здається, що він от-от розвалиться. Ця велика холодна буря, що налетіла з Канади, порвала десь телефонну лінію, і все, що Лізі чує, коли підіймає слухавку, – це якесь ідіотське бурмотіння чи гудіння. Вона кілька разів натискає пальцем на кнопку, що вмикає телефон. Бо саме це треба робити в подібних випадках. Але вона знає… Що проблема не в цьому. Справді, натискання на кнопку нічого їй не дає. Вона сама одна в цьому великому перебудованому вікторіанському будинку на пагорбі Шугартоп Гіл. Тоді як небо міниться божевільною веселкою кольорів, а температура скочується в такі регіони холоду, які навіть уявити собі неможливо. Якби вона спробувала дійти до сусіднього будинку Гелловеїв, то була б велика ймовірність того, що вона втратила б на цьому морозі вухо або палець, а можливо і обидва вуха та кілька пальців. Не виключено, що вона замерзла б на їхньому ганку на смерть, перш ніж їй пощастило би повідомити їх про свій прихід. Це холод, жартувати з яким не можна. Лізі кладе слухавку, з якої нема жодної користі, і поспішає коридором назад до нього, човгаючи капцями по підлозі. Він перебуває в тій самій позі, в якій вона покинула його. Завивання посеред ночі музики кантрі 50-х років зі звукової доріжки кінофільму «Останній кіносеанс» справляло моторошне враження, але мертва тиша – це щось набагато, набагато гірше. Це найгірше з усього того, що можна собі уявити. А коли могутній порив ураганного вітру налітає на будинок і загрожує зірвати його з фундаменту, вона дивується, що вони не втратили електрику. Вони, безперечно, втратять її незабаром. До неї доходить, чому навіть такий вітер приносить їй полегкість. Вона не чує його дихання. Він не здається мертвим. Його щоки навіть забарвлені легким рум'янцем. Але як їй переконатися в тому, що він живий? «Мій любий», – шепоче вона, підходячи до нього. «Ти не хочеш мені щось сказати? Ти можеш подивитися на мене?» Він нічого не каже і не дивиться на неї. Та коли вона притуляє свої холодні як лід пальці до його шиї, вона відчуває, що шкіра під ними тепла, і відчуває биття його серця у великій венічі артерії, яку вона намацала в нього під шкірою. І не тільки це. Вона відчуває, як він тягнеться до неї. У світлі дня, навіть у світлі холодного дня, вітряного дня, такого, яким просякнуті всі натурні кадри останнього кіносеансу, як згадалося їй тепер, коли вона про це подумала, вона безперечно посміялася б із цього відчуття. Але не тепер і не тут. Тепер вона знає те, що знає. Він потребує допомоги і потребує її не менше, як у той день у Нешвілі. Спочатку, коли той псих у нього вистрелив, а потім, коли він лежав тремтячи на гарячому гудроні, просячи льоду. «Як я можу допомогти тобі?» – шепоче вона. «Як я можу допомогти тобі тепер?» На це запитання їй відповідає Дарла. Відповідає тоді, коли вона була підлітком. «Самовпевнена і підла молода сучка», – сказала якось Доброматінка, а що така вульгарність була їй невластивою, то, певно, вона була роздратована понад усяку міру. «Якщо ти неспроможна допомогти йому, то навіщо казати, що ти хочеш допомогти?» – каже Дарла. І її голос звучить так реально, що Лізі майже відчуває запах пудри коті, якою Дарлі було дозволено користуватися через її прищі, і чує тріскотню її базікання. Схоже, вона ходила до озера, закинула туди свою сіть і витягла звідти справжній улов. Він скотився зі своїх підвалень, Лізі, з нього вилетів корок. У нього порвалася гума, і єдине, чим ти можеш допомогти йому, це викликати чоловіків у білих халатах, як тільки знову запрацює твій телефон. Лізі чує сміх Дарли, сміх досконалої зневаги тінейджера, десь у самому центрі своєї голови. Коли вона дивиться на свого чоловіка, який із широко відкритими очима сидить у кріслі гойдалці. «Допомогти йому!» – пирхає Дарла. «Допомогти йому! О, святий Ісусе!» А проте Лізі думає, вона зможе. Лізі думає, вона знайде спосіб. Проблема в тому, що спосіб допомогти може виявитися небезпечним і далеко не абсолютно надійним. Вона знаходить сили чесно собі признатися, що сама створила кілька проблем – вона заховала певні спогади, такі як дивовижний спосіб, у який вони покинули свою схованку під деревом ням-ням, та моторошні істини, істину про Пола, святого брата, наприклад, за певною завісою у своїй свідомості. Звідти чутно певні звуки, буркотіння, о, святий Боже, тихий і огидне хрюкання, і проникають деякі видіння. Христина цвинтарі, хрести у кривавому світлі, також. Іноді вона запитує себе, чи хтось, крім неї, має у своїй свідомості таку завісу. Завісу, за якою ховається зона «не хочу думати». Напевно ж має. Це зручно. Це рятує тебе від багатьох безсонних ночей. За її власною завісою нагромадилося чимало різного старого мотлоху. Всяка всячина, всяка всілячина, всяка єрундяка. І все це наче в тумані. «О, маленька Лізі, ти мене дивуєш, їй бо дивуєш, хіба можна таке казати діткам?» «Не ходи туди, бурмоче Лізі, але думає, вона туди піде. Вона думає, якщо вона хоче мати, бодай, найменший шанс урятувати Скота, привезти його назад, вона мусить туди піти. Хоч би де це було. О, але воно ж одразу за дверима. У цьому весь його жах. «Ти знаєш, хіба ти не знаєш, – каже вона, – Заплакавши, але звертається вона не до Скота. Скот відійшов туди, куди відходять придурки. Колись давно, коли вони сиділи під деревом ням-ням, де були захищені від світу дивним жовтневим снігом, він охарактеризував свою роботу з написання історій як різновид божевілля. Вона запротестувала, вона практична лізі, для якої все було одним і тим самим, і він тоді сказав, ти не розумієш тих, котрі відійшли. Сподіваюся, тобі в цьому пощастило, маленька Лізі. Але в цю ніч, коли вітер завиває, прилетівши сюди з Єлоунайфа, а небо розквітає дикими і екзотичними кольорами, щастя її покинула. Лежачи на спині в кабінеті свого небіжчика чоловіка притуляючи закривавлену оздобу до скаліченої груді, Лізі сказала «Я сіла поруч із ним і витягла його руку з-під африканки» щоб узяти її у свою руку. Вона зробила ковтальний рух. У горлі в неї щось сухо клацнуло, Їй знову хотілося пити, але вона не довіряла собі, щоб спробувати підвестися на ноги, ще не була готова зіп'ястися на ноги. Його рука була тепла, але підлога. Холод від підлоги проникає навіть крізь фланель її нічної сорочки і фланель її довгих панталонів та крізь шовкові труси, які вона вдягла під довгі панталони. Ця кімната, як і всі кімнати на горі, обігрівається з підплінтусів, і вона відчуває це тепло, коли простягає руку, яка не тримає руку скота, але це невелика втіха. Піч, яка працює невпинно, посилає тепло на гору. Обігрівачі з підплінтусів поширюють його назовні. Воно проповзає десь дюймів шість над дошками підлоги, а потім пав, і його вже нема, воно зникає. Як зникають смуги на стовпчику, символи хірургічно-перукарського ремесла. Як сигаретний дим, коли він підіймається спіральними кільцями вгору. Як чоловіки, іноді. Не на холодну підлогу. Не переймайся, якщо твій зад посиніє від холоду. Якщо ти можеш щось зробити, для нього зроби. Але що вона може зробити? І звідки їй починати? Відповідь, як їй здається, прилітає з наступним поривом вітру. Почни з лікування чаєм. «Він ніколи мені цього не казав, бо я ніколи не запитувала». Ці слова вилетіли з неї так швидко, ніби були одним довгим екзотичним словом. Якщо так, то це однослівна екзотична брехня. Він відповідав на її запитання про лікування чаєм тієї ночі в оленячих рогах, у ліжку після кохання. Вона тоді поставила йому два або три запитання, але те з них, яке мало особливе значення – Ключове запитання саме й було цим першим. Воно було також дуже простим. Він міг відповісти на нього традиційним «так» або традиційним «ні». Та коли Скотт Лендон на щось відповідав традиційними «так» або «ні». І воно виявлялося тим корком, який закривав шийку пляшки. Чому? Тому що воно повернуло їх до пола. А історія пола була сутісно історією його смерті, а смерть Пола приводила їх до... Ні, будь ласка, шепоче вона і усвідомлює, що стискає його руку занадто сильно. Скотт, звичайно, не протестує. Якщо скористатися говіркою родини Лендонів, то він пішов у придурки. Звучить кумедно, коли так говориться, наче один із жартів у телевізійному шоу «Крик Віслюка». Його! «Слухай, Баку, а де Рой? Не знаю, чи ти мені повіриш, Мінні, Рой пішов у придурки». Публіка вибухає реготом. Але Лізі не сміється. І вона не потребує підказки жодного зі своїх внутрішніх голосів, аби довідатися про те, що Скотт пішов у країну придурків. Якщо вона хоче повернути його назад, то спочатку вона має піти туди, де він нині перебуває. «О, Боже, ні, стогне вона, бо те, що це означає...» Вже маячить десь у глибині її розуму велика форма, обгорнута багатьма білими простирадлами. «Ой, Боже, ой, Боже, невже я справді повинна зробити це?» Бог не відповідає. Та їй і не треба, щоб він відповів. Вона знає, що їй треба робити або принаймні з чого починати. Вона повинна пригадати їхню другу ніч в оленячих рогах, їхню розмову після кохання. Вони вже почали відпливати до сну коли вона раптом подумала, «Ти ж хочеш довідатися про святого старшого брата, а не про старого диявольського тата, тож не буде ніякої шкоди в тому, якщо ти звернешся до нього з цим запитанням». Так вона тоді і зробила. І ось тепер, сидячи на підлозі і тримаючи його руку, яка стала холонути у своїй руці, тоді як вітер завивав на дворі, а небо вигравало божевільними кольорами – вона зазирає за завісу, за якою вона заховала свої найгірші, найбентежніші спогади. І бачить, як вона запитує його про лікування чаєм. Запитує його. Після подій на лаві Чипол вимочував свої рани в чаї, як ти вимочував свою руку в ту ніч у моєму помешканні. Він лежить у ліжку поруч із нею, накрившись простирадлом лише до стегон. Тож вона бачить верхні кучерики волосся, що росте на його лобку. Він курить сигарету, яку називає «завжди чудесною післятрахельною сигаретою». І єдине світло в кімнаті – це лампочка з його боку ліжка. У рожево-туманному світлі цієї лампочки дим підіймається і зникає в темряві, наштовхуючи її на думку про те, чи був якийсь дивний звук, ніби ляскіт обваленого повітря під деревом ням-ням, коли ми вибралися з-під нього. Що вона вже намагається виштовхати зі своєї свідомості? Тим часом мовчанка розтягується. Вона вже майже вирішила, що він не стане відповідати, і тут він таки відповів. І тон його голосу вселяє їй упевненістю тому, що він ретельно обміркував свою відповідь, і саме це було причиною паузи, а не його небажання відповідати. «Я абсолютно впевнений, що лікуватися чаями ми почали пізніше, Лізі. Він ще трохи міркує, потім киває головою». А тож я знаю, що пізніше, бо саме тоді я почав вивчати дроби. Одна третя плюс одна четверта дорівнює сімом дванадцятим. Одне слово, усе таке. Він усміхається. Але Лізі, яка вже добре вивчила весь репертуар виразів, що з'являються на його обличчі, розуміє, що це усмішка нервова. «У школі?» – запитує вона. «Ні, Лізі. У тоні його голосу звучить ніби докір» що вона могла припустити таку нісенітницю, і коли він знову починає говорити, його голос забарвлюється якимось холодним відтінком дитячої безпосередності. Ми з Полом навчалися вдома. Тато називав школу загоном для віслюків. На нічному столику біля лампи на книжці «Скотобійня 5» Скот завжди бере із собою книжку, хоч би куди він їхав чи йшов, винятків не буває. Стоїть попільничка, і він струшує на неї попіл із сигарети. Вітер на дворі завиває, і старий готель тріщить під його натиском. Несподівано Лізі спадає на думку, що, можливо, це не дуже добра ідея, і що добра ідея – це перекинутися на другий бік і заснути, але думки в неї розділяються, і цікавість перемагає. А рани пола в той день, у день, коли ти стрибав із лави, були тяжкими, не просто подряпинами, я хочу сказати, ти ж знаєш, як діти дивляться на речі. Вода, яка витікає з пошкодженої труби, здається їм повінньо. Вона замовкає. Западає тривала пауза, поки він роздивляється, як дим від його сигарети, підіймається у світлі лампи і зникає в темряві. Коли він знову озивається, його голос звучить сухо, без емоцій і без жодної нотки сумніву. Тато різов глибоко. Вона відкриває рот, щоб сказати якусь банальність, що покладе край цій розмові, Усі види тривожних дзвонів тепер бамкають у її голові. Повсюди зблискують червоні спалахи, світла перестороги. Але не встигає нічого сказати, як озивається він. «У всякому разі це не те, про що ти хочеш запитати. Запитуй про те, що тебе справді цікавить, Лізі. Ну ж, бо запитуй. Я все тобі розповім, я не хочу мати таємниць від тебе. А надто після того, що сталося сьогодні пополудні, тож ти повинна запитати». «Що сталося сьогодні пополудні?» «Це запитання здається їй логічним, але Лізі розуміє, що логічної розмови між ними бути не може, бо йдеться про божевілля, божевілля, і тепер вона стала його частиною. Бо Скот і справді забрав її з собою. Вона це знає. Це не просто її уява. Якщо вона запитає в нього, що тоді сталося, він їй розповість. Він недвозначно це пообіцяв, але не слід би їй так робити». Її після дрімота остаточно розвіялась, і вона ще ніколи у своєму житті не почувала себе такою далекою від сну. «Після того, як ти стрибнув із лави, Скоте, тато поцілував мене. Поцілунок був у нас татовим призом. Це означало, що кривавий бул закінчився». «Так, я знаю, ти мені розповідав. Але після того, як ти стрибнув із лави, і тато перестав різати пола, чи пішов пол кудись лікуватися?» Тобто як він після того зміг сходити так далеко до крамниці, щоб купити Кока-Колу, а потім гасати по всьому дому, граючи в пошук Була? Ні, каже Скотт, роздушивши сигарету на попільничці, яка стояла на книжці. Її опановує дивна суміш емоцій на цю просту негативну відповідь. Приємна полегкість і глибоке розчарування. Це було так, ніби їй у груди вдарила блискавка». Вона до стату не знає, що вона думала, але це «ні» означає, що їй уже нема потреби про це дум... Він би не зміг. Скотт говорить тим самим сухим, безвиразним тоном і з тією самою впевненістю. Олл би не зміг. Він не зміг би піти. На останньому слові він зробив слабкий, але очевидний наголос. Я мусив його забрати. Скотт перекочується в ліжко обличчям до неї і бере її, але тільки в обійми. Його обличчя, яким він притулився до її шиї, гаряче від стримуваних емоцій. Існує одне незвичайне місце. Ми називали його місячним колом. Я вже забув чому. Там дуже гарно. Я забрав його, коли він був поранений, і я забрав його, коли він був мертвий, але я не міг забрати його, коли він був у стані психодіота. Коли тато вбив його, я забрав його туди, до місячного кола, і там поховав. Греблю прорвало, і він гірко схлипує. Йому вдається приглушити звук, міцно зціплюючи губи, але сила цих ридань трясе ліжко, і протягом якогось часу вона може допомогти йому лише тим, що тримає його в обіймах. Потім він просить її вимкнути лампу, і коли вона запитує його, навіщо, він відповідає, «Бо це останнє, що я повинен тобі розповісти, Лізі, і я думаю, я це зможу, якщо ти мене триматимеш, але не при світлі». І хоч вона налякана більше, ніж будь-коли, налякана навіть більше, аніж у ту ніч, коли він вийшов із темряви з рукою, перетвореною на шматок кривавого м'яса. Вона вивільняє свою руку на довжину достатню, щоб дотягтися до вимикача, потершись об його обличчя своєю груддю, яка згодом постраждає від божевілля Джима Дулея. Спочатку в кімнаті стає зовсім темно, а потім у міру того, як пристосовуються її очі, вона починає бачити розмиті обриси меблів. Вона навіть розрізняє слабке примарне світіння, яке повідомляє, що місячні промені потроху починають пробиватися крізь хмари. «Ти думаєш, що тато вбив Пола Егеш? Ти думаєш, саме так закінчується ця частина історії? Скоте, ти сказав, що він убив його з рушниці. Але це не було вбивство. Вони б так вирішили, якби цю справу розглядали коли-небудь у суді. Але я там був, і я знаю, що то було не вбивство». Вітер завиває за вікнами, і стара будівля тріщить. На якусь мить меблі освітлюється, хоч і дуже тьмяно, потім темрява знову густішає. Тато міг би його вбити, звичайно, багато разів. Я це знаю. Були випадки, коли він убив би його. Як би я не втрутився, але в кінці усе відбувалося не так. Ти знаєш, що означає евтаназія, лізі? Убивство з милосердя. А тож. Це те, що тато зробив в полові. У кімнаті за ліжком меблі знову роблять спробу стати видимими, потім знову відступають у темряву. Ідеться про психодіотизм, розумієш? Пол був заражений ним, як і тато. Але Пол мав його в собі надто багато, і тато не міг випустити його весь із кров'ю. Лізі має відчуття, що вона зрозуміла. Щоразу, коли батько різав своїх синів, а також і себе самого, припускає вона. Він розглядав це як профілактичний засіб своєрідної ексцентричної медицини. Тато говорив, це здебільшого майже проминає два покоління, але потім повертається удвічі тяжче. «Воно падає на тебе, як тракторний ланцюг на твою ногу, Скуте», – сказав мені він. Вона хитає головою. Вона не розуміє, про що він каже, і якась її частина не хоче його слухати. «Це було у грудні», – каже Скотт, – «і настало різке похолодання». Перше в ту зиму. Ми жили на фермі, що стояла посеред відкритого поля, і лише одна дорога сполучала нас із крамницею Мюлі, а далі – з Мартенсбургом. Ми були майже відрізані від світу. Можна сказати, полишені на призволяще, розумієш? Вона розуміє. Добре розуміє. Вона уявляє собі, як іноді тією дорогою приходить листоноша і, звичайно ж, скажений Лендон їздить нею, коли вирушає «Юзгіпум! На роботу!» Але цим рух по ній і обмежується. Тут не буває навіть шкільного автобуса, бо ми з Полом навчалися вдома. Шкільні автобуси підвозили дітей до загону для віслюків. Коли випадав сніг, дорога ставала ще гіршою, а холод робив її іще гіршою. Тож, коли приходив холод, ми не вибиралися з хати. Проте того року спочатку не було так погано. Ми навіть ставили на різдво ялинку. Бували роки, коли тато провалювався у стан психодіотизму або просто поринав у дивні роздуми. І тоді ми не мали ані ялинки, ані подарунків. Він коротко і невесело засміявся. Якось на Різдво він не давав нам спати до третьої ранку, примушуючи нас читати Апокаліпсис про те, як розламувалися глеки, про пошесті, про вершників на конях різних кольорів, а тоді викинув Біблію на кухню і загорлав. То написав усю цю хрінову нісенітницю, і які недоумки вірують у неї. Коли тато починав горлати, Лізі, він горлав не гірше, аніж капітан Ахав. В останні дні існування свого пеквода. Але те різдво, про яке я тобі розповідаю, було спочатку досить приємним. Знаєш, що ми тоді робили? Ми всі вирушили до Пітсбурга, де ходили по крамницях, і де тато навіть повів нас у кіно «Клінт Іствуд», Грав там копа і перестріляв мало не все містечко. Від тієї стрілянини в мене розболілася голова, а від попкорну заболів живіт. Але мені здавалося, я ніколи у своєму житті я не переживав такого довбаного чудового дня. Я повернувся додому і почав писати оповідання, в якому про все це розповідалося. І увечері прочитав його полові. Певно, то була страхітлива фігня, але йому сподобалося, так він мені сказав. «Схоже, він був чудовим братом», – обережно сказала Лізі. Проте її обережність була зайвою. Він навіть її не почув. «Я розповідаю тобі все це, аби ти відчула, що все в нас було тоді дуже добре. Майже як у нормальній родині, якщо існує така річ, як нормальна родина. В чому я сумніваюся? Але, але…» Він замовкає, замислившись. Потім говорить далі. Потім одного дня, до Різдва залишалося вже зовсім небагато, я був на горі у своїй кімнаті. Було холодно. Холодно, як у відьми за пазухою, і скоро мав піти сніг. Я лежав у ліжку, читаючи свій урок з історії, але потім виглянув у вікно і побачив тата, який йшов через двір із оберемком дров у руках. І я спустився задніми сходами, щоб допомогти йому скласти дрова в ящик, щоб вони не обдерлися, бо тато завжди лютував, коли підлога біля печі була всіяна уламками кори. А Пол був... Пол сидить за столом на кухні, коли його младший брат, якому лише десять років, і якого вже давно треба підстригти, спускається задніми сходами, наступаючи на незав'язані шнурки своїх кедів. Скот думає, чи не запропонувати Полові піти покататися на санчатах і з гірки за сараєм, коли дрова буде укладено. Якщо тато не накине їм іще якусь роботу... Само собою зрозуміло. Пол Лендон, стрункий, високий і вже вродливий у свої тринадцять років, сидить над розкритою книжкою. Це вступ до алгебри, і Скотт не має жодних підстав припускати, що Пол робить щось інше, аніж розв'язує якісь приклади з іксами, аж поки Пол не обертає голову і не дивиться на нього. Скотт іще має перед собою три сходинки – який відокремлюють його від підлоги, коли перехоплює погляд Пола. Це відбувається за мить до того, як Пол кинеться на свого молодшого брата, на якого він жодного разу не підняв руку за всі роки їхнього спільного життя. Але цієї миті скотові вистачило, щоб переконатися. Ні, Пол не просто сидів за столом і зубрив алгебру. Ні, він не просто навчався, не просто повторював свій урок. Пол причаївся в засідці». І не порожнечу він бачить в очах брата, коли пол підхоплюється зі свого стільця та рвучко, що стілець відлітає назад до стіни. Він бачить у них психодіотизм найчистішої проби. Ці очі вже не сині. Щось прорвалося в мозок поза ними і наповнило їх кров'ю. Криваві плями червоніють у кутиках. Інша дитина прикипіла б до місця і була б убита страховищем, яке лише годину тому було звичайним братом – який нічого не мав на думці, крім вивчення свого уроку, а може ще міркував про те, що вони зможуть подарувати татові на різдво, коли об'єднають свої заощадження. Скот, проте, був звичайною дитиною, не більшою мірою аніж Пол. Звичайні діти ніколи не змогли би вижити в родині скаженого Лендона, і не випадає сумніватися в тому, що лише досвід співжиття з батьковим божевіллям рятує Скота тепер. Він упізнає психодіота одразу, коли його бачить, і не марнує часу на сумніви. Він умить обертається і намагається втекти нагору сходами, але встигає зробити лише три кроки, перш ніж Пол хапає його за ноги. Загарчавши, як собака, наче є подвір'я, проник хтось чужий, Пол хапає скота за гомілки і висмикує ноги свого молодшого брата з-під нього. Скот хапається за перила і тримається за них, щоб не впасти. Він викрикує лише два слова – Тату рятуй, а тоді замовкає крик вимагає затрати енергії, а йому потрібні всі його сили, щоб відбити напад. Звичайно ж, він не має досить сили для цього. Пол на три роки старший, на півсотні фунтів важчий і набагато сильніший. А крім того, він збожеволів. Якби Пол відірвав його від перил, Скот дістав би тяжкі поранення або був би вбитий. Попри свою швидку реакцію, але замість Скота полові дістаються вельветові штани Скота та обидва кеди, які він забув зашнурувати, коли підхопився з ліжка. Якби я зашнурував тоді кеди, розповість він набагато пізніше своїй дружині, коли вони лежатимуть у ліжку на другому поверсі готелю Оленячі Рогі у Нью-Гемпширі, то ми, поза всяким сумнівом, не лежали б тут із тобою сьогодні вночі. Іноді я думаю, Лізі, що все моє життя. Це двоє незашнурованих кедів сьомого розміру. У результаті цієї забудьковатості скота пол-люто гарчить, смикається назад із братовими штаньми в руках, спотикається об сходинку і перечіплюється об стілець, на якому лише годину тому вродливий молодий хлопець примостився, щоб нанести на мапу картезіанські координати. Один із кедів падає на нерівний горбкуватий лінолеум. Скот тим часом намагається все ж таки вибігти сходами на гору, поки має для цього трохи часу, але його нога у шкарпеці послизається на гладенькій приступці, і він падає на одне коліно. Його роздерті спідні труси сунулися вниз, і він відчуває, як холодний протяг проникає в щілину між його сідницями і встигає подумати. «Пожалій мене, господи, я не хочу так помирати з виставленою на вітер гепою». Але в цю мить потвора, на яку перетворився його брат, підхоплюється на ноги, відкинувши стягнуті зі скота штани в бік. Вони ковзають по кухонному столу, не зачепивши книжку з алгебри, але збивши чашку з цукром на підлогу. Збивши її з ніг, міг би сказати їхній батько. Страховище, яке було полом, стрибає на нього, і скот відчуває, що його руки близько і вже відчуває, як його нігті вгороджуються йому у шкіру. Але тут лунає оглушливий гуркіт дров, що посипалися на підлогу, і хрипкий лютий крик. «Пусти його, смердючий виродко! Ти затраханий психобевсь!» Скот і забув про тата. Протяг, що проник у щілину його гепи, утворився тоді, коли тато увійшов до кухні з оберемком дров. Але руки Пола вже схопили Скота, а його нігті врізалися йому в тіло, і коли Пол потяг його назад... Пальці скота розімкнулися на перилах, наче пальчики малої дитини. Через мить він відчує на собі зуби пола. Він знає, що так буде, бо це справжній психодіотизм, глибокий психодіотизм, а не те, що відбувається з татом, коли тато бачить людей, яких тут немає, або робить кривавий бул на собі або на одному з них. А він робить це зі скотом рідше і рідше, в міру того, як Скот стає старшим. Це справжній напад. Те, що тато має на увазі завжди, коли сміється і хитає головою у відповідь на їхні розпитування. чому Ландреуси покинули Францію, хоч при цьому їм довелося покинути там усі свої гроші і землі. А Ландреуси були багаті. І ось тепер він наготувався мене вкусити. Зараз він устромить у мене зуби, ось зараз, ось тепер. Але він так і не відчуває, як устромляються йому в тіло зуби пола. Він відчуває гаряче дихання на своєму голому боці, якраз над стегном, а потім важкий глухий губ, коли тато опускає дерев'яне поліно на голову пола, опускає з усієї сили, тримаючи його обома руками. Цей звук супроводжується цілою низкою шарудливих звуків, коли тіло пола сповзає вниз на покриту лінолеумом підлогу кухні. Скот перекидається на спину. Він лежить на нижніх приступках сходів, Одягнений лише у фланелеву сорочку, свої спідні труси та білі спортивні шкарпетки з дірками на п'ятах. Одна його ступня майже торкається підлоги. Він надто ошелешений, щоб закричати. У його роті смердить, як усередині купи свинячого гною. Цей останній губ здався йому жахливим, і його багато уява намалювала йому кухню, що вся залита кров'ю пола. Він намагається закричати, але його приголомшені Мляві легені вичавлюють із себе лише якийсь тихий переляканий писк. Він кліпає очима і бачить, що крові ніде немає, а пол лежить обличчям униз у цукрі, що висипався з розбитої чаші, яка розкололася на чотири великі черепки і безліч дрібних. Це вже ніколи не танцюватиме танго, каже іноді тато, коли щось розбивається, склянка або тарілка, але зараз він нічого такого не каже, лише стоїть над своїм нерухомим сином, у своєму жовтому робочому пальті. На його плечах і в його скуйовдженому волосі, яке вже почало сивіти, ще не розтанув сніг. В одній руці, прикритій рукавицею, він тримає поліно. Позад нього лежать розкидані по підлозі інші дрова з його оберемка. Двері досі відчинені, і холодний протяг проникає в дім. І тепер Скот бачить, що кров є, зовсім трохи крові, яка тече цівкою від лівого вуха пола, і стікає по його щоці. «Тато, він мертвий!» Тато кидає поліно в ящик для дров і відгортає назад своє довге волосся. У щитині на його щоках тануть сніжинки. «Ні, він живий, це була б надто легка смерть!» Він підходить до дверей чорного ходу і з вилиском зачиняє їх, щоб не було протягу. Кожен його рух виражає роздратування, але Скот не раз бачив, як він так поводиться коли йому приносили офіційні повідомлення про сплату податків або з вимогою послати дітей до школи, і він абсолютно переконаний у тому, що насправді тато відчуває страх. Тато повертається і дивиться на свого сина, який лежить на підлозі, переступаючи з ноги на ногу, щоб в чоботи. Потім дивиться на свого другого хлопця. «Допоможи мені затягти його до підвалу, Скуте!» Було б нерозумно ставити якісь запитання татові, коли він тобі щось наказує, але Скот наляканий. Крім того, він майже голий, він спускається до кухні і одягає штани. Навіщо, тато, що ти хочеш робити з ним? І на його превеликий подив тато його не б'є, навіть не кричить на нього. Нехай я буду проклятий, якщо я знаю. Ти зв'яжеш йому руки і ноги, поки я подумаю, що робити далі, поквапся. Він відійшов ненадовго». «А це справді психодіотизм, як у Ландреусів і як у твого дядька Тео?» «А що ж у нього іще, Скоте?» «Потримай його голову, якщо не хочеш, щоб вона билася об сходи, поки я тягтиму його вниз». «Він відійшов ненадовго, я тобі кажу, і коли він почне знову, тобі може не пощастити так, як пощастило тепер». «Мені також. Психодіоти дуже сильні». Скот робить так, як зволів йому тато. Це 60 років, роки, це Америка, люди скоро висадяться на місяць, але тут їм треба дати раду з хлопцем, який за одну мить перетворився на первісного дикуна. Батько просто приймає цей факт до відома. Після перших приголомшених запитань те саме робить і син. Коли вони стягують Пола в підвал, він починає смикатися, і якісь хрипкі звуки утворюються в його горлі. Скажений Лендон обхоплює горло свого старшого сина пальцями і починає душити його. Скот нажахано зойкає і намагається зупинити батька, та то не треба, скажений Лендон вивільняє одну руку від того, що вона досі робила, на одну мить, протягом якої він устигає тицнути нею назад і вдарити свого молодшого сина. Скот відлітає назад, наштовхується спиною на стіл і з розгону сідає на брудну підлогу підвальної кімнати. Тут стоїть стародавній ручний друкарський верстат, що його пол якось примусив запрацювати. Він надрукував на ньому кілька оповідань Скота, і то були перші публікації творів його молодшого брата. Ручка цього бегемота вагою чверть тонни боляче впирається у спину Скота, і він скоцюрблюється, скрививши від болю обличчя і дивлячись, як тато знову починає душити пола. «Тато, не вбивай його, благаю тебе, не вбивай!» «Я його не вбиваю», – каже старший Лендон, не озираючись назад. «Я мусив би його вбити, але я цього не роблю». Принаймні, поки що. Він може завдати мені чимало клопоту, але він мій син, мій довбаний першонароджений, і я не стану його вбивати, якщо в цьому не буде потреби. Але боюся, що буде. Господи, спаси помилий. помилуй! Але цей час іще не настав. Хай я буду проклятий, якщо я тепер його вб'ю. Але не можна дозволити, щоб він знову прийшов до тями. Ти ніколи не бачив таких людей, а я бачив. «Мені пощастило на сходах, бо я був позад нього. Якби ми обидва були внизу, я міг би ганятися за ним дві години і ніколи його не зловив би. Він бігав би по стінах і по клятущій стелі. А потім, коли я виснажився би...» Старший Лендон відриває руки від горла пола і пильно вдивляється в білий, як крейда обличчя. Цівка крові з полового вуха, здається, вже не тече. Ось так». «Як тобі це подобається, паскуднику, мать твою, перетак. «Він знову відключився, але ненадовго. Дістань із-під сходів моток мотузки. Це допоможе стримувати його, поки ми не принесемо із сараю ланцюг. А потім, я не знаю, потім видно буде». «А що буде видно, тату? Скот наляканий. Чи був він коли-небудь так наляканий?» «Ні». А його батько дивиться на нього таким поглядом, що йому стає ще страшніше. «Я думаю, це залежатиме від тебе, Скоте». «Ти робив його кращим багато разів. Тож невже ти захочеш, щоб він залишився таким? Ти думаєш, я нічого не знав? Господи, ти ж кмітливий хлопець, тож не показуй себе таким йолопом». Він обертає голову і спльовує на брудну підлогу. «Ти зробив його набагато кращим, багато в чому? То, може, тобі вдасться зробити його кращим і в цьому? Я ніколи не чув, щоб хтось коли-небудь очуняв від психодіотизму, від справжнього психодіотизму». Але я також ніколи не чув про таких, як ти, тож може тобі й пощастить. Старайся доти, доки в тебе затріщать щоки, мав звичай казати мій старий. Але поки що принеси мені о той моток мотузки з-під сходів і поквапся. Ти затраханий, малий Бевзю, мать твою перетак, бо він вже... Він вже вирушиться, сказала Лізі, лежачи на килимі слимаково-білого кольору в кабінеті свого померлого чоловіка. Він вже ворушиться, сказала Лізі, сидячи на холодній підлозі кімнати для гостей і тримаючи чоловікову руку у своїй руці. Вона тепла, але якась безживна, ніби виліплена з воску. Скот сказав: Аргументи проти божевілля падають із тихим шарудінням, ніби звуки мертвих голосів у мертвих записах, падають в обвалену шахту пам'яті, коли я обертаюсь до тебе щоб запитати, чи ти пам'ятаєш, коли я обертаюсь до тебе в нашому ліжку. У ліжку з ним. Ось де вона вислуховує всю цю розповідь. У ліжку з ним в оленячих рогах, після дня, протягом якого сталося те, що вона абсолютно неспроможна пояснити. Він розповідає їй цю історію, а хмари тим часом розходяться. І місяць наближається до них на відстань рекламного оголошення – і контури меблів стають майже цілком видимі. Вона тримає його в темряві, в обіймах і слухає. Неспроможна повірити, але й безпорадна перед необхідністю вірити, як молодий, котрий незабаром стане її чоловіком, каже, «Тато звелів мені принести моток мотузки, який лежав під сходами. І поквапся, ти затраханий, малий Бевзю, мать твою, перетак», каже мені тато, «бо він відійшов ненадовго». А коли він повернеться...